היפופוטן! חוק זה לא בצחוק! פינתו של רב פקח שואלי, המפקד ערב טוב לך ולך ולי ולהם, כאן ידיד חיים הנאמן, רב פקח שואלי, בעוד פינה נהדרת, וארצה לפתוח היום דווקא עם סיפור קטן השבוע היינו צריכים, אני ואשתי, לנסוע לגיסתי אמרתי לאשתי שאני לא יכול לעזוב את הבית כי אני מצפה לטלפון חשוב מהנגרייה אז היא אמרה לי תלחץ כוכבית ארבעה אחת ותעשה שירות עקוב הרי טוב, נכנסנו לאוטו, התחלנו לנסוע, אני, יש לי אוטו מיוחד. אתם יודעים, משום מה, למכוניות בארץ יש הגה בצד שמאל, ואז קשה לראות מה קורה בצד ימין. אז אני לקחתי מברג, עקרתי את ההגה, ועכשיו אני יושב באמצע של האוטו, כל הנסיעה אני מסתכל אחורה, ופתאום ראיתי מכונית עוקבת אחרינו, שבתוכה יש כוכבית ארבע ואחת ענקים. הכוכבית ישבה מאחורה, לא חגורה דרך אגב וזה הנושא שעליו רציתי לדבר איתכם היום איך לעקוב ואיך להתעכב אחרי האנשים נגיד שאתה רוצה לבצע מעקב אחרי מישהו כדאי תמיד להסתתר מאחורי עמודי חשמל קטנים שלא יראה אותך אז דבר ראשון לך תקנה בחנות עמוד החשמל אבל אי אפשר להשיג עמוד חשמל בחנויות נכון, את העמוד הזה אי אפשר להשיג בחנויות אך ניתן להזמינו בשועלי דיירקט, בטלפון 555 אה, אה, או ב-144 ולשאול שמה ניתן לקנות גם שם מכשירי עיכוב אחותיים מתוצרת סאסון ויוני או בקיצור סוני עכשיו, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, אתה יכול לטמון לו גם מלכודת. אז אתה הולך, כן, אתה הולך ברחוב שבו הוא נוהג להתרועע, אתה חובר בור עמוק, שם עליו עשף שלא יראו את הפתח, מפזר שם קצת זברות ליד שלא יראה חשוד. אם אנשים יראו אחו באמצע העיר, הם עלולים לחשוד. אז אם רואים קצת זברות, זה בסדר. גם אנשים רואים זברה, הם רוצים לעצור, ללטף, לבדוק אם השחור נמחק ונובלים לבור. ואיך הזברות לא יפלו לבור? אני סותם את הבור עם ביתות. אז למה בור? אז למה בור? אז למה להתחכה? אתה לא רוצה שאני אדבר, אז לא צריך כלום, אה? לא אני לי. הולך. שמישהו ינסה להצחק, אני עוזב את התוכנית שלך. אנא ממך, רב חבר חזור לשדר. כל שבוע אני בא לפה... אפילו שתייה אתם לא נותנים לי, קמצן. מה עם המעקבים? טוב, היום אתה צריך לחשוד בכל אחד, אפילו באוטובוסים. הרי אוטובוס, הוא עוקב אחריך, אבל אם אתה מסתכל, הוא פתאום עוצר. מתחיל להוריד אנשים, לעלות אנשים, כאילו כלום לא קרה. אחרי שגמרת להסתכל, הוא סוגר את הדלת וממשיך לנסוע אחריך. אם הוא מרגיש ששמת לב אליו, אז הוא עושה... תחליף אותי. ואז נכנס לתחנה אוטובוס חדש. זה הדבר, אחי, טיפשי ששמעתי בחיים שלי! אז אני עוזב את התוכנית! שמישהו אחר ישפיל את עצמו ככה, אני לא מוכן יותר לשטויות שלך. אני מנכח לחזור לשדר. לא רוצה. אני מנכח לחזור לשדר. שמישהו אחר ישים את הכובע של השוטר הזה. אני מנכח לחזור לשדר, בבקשה. תגיד לי, בכלל, בכלל, איך אפשר לראות את הכובע אם זה רדיו, אה? שים את הכובע, שים את הכובע, בבקשה, חזור. אז אני רציתי לתת כמה טיפים, תמיד כשיוצאים מהבית צריך לקחת איזה ספריי של בית שימוש המסריחים האלה ריח עורנים או ריח ריח אלפים לא משנה אם מישהו עוקב אחריכם אז צריך מהר להסתובב ולהשפריץ עליו חזק חזק עד שהמכל מתרוקן וככה אתה מעיף אותו רחוק כשהמכל מתרוקן אתה זורק אותו על ההוגב זה לא פוגע באוזון? אם אתה זורק ממש כבוך אולי זה יפגע באוזון עכשיו מה קורה כשנסערת גופה, אה? אפשרות אחת זה לקחת את הגופה לבור שחפרת מבעון מועד להגיד סליחה לזברות, סליחה להוציא לא, מהבור את הזברות שנבלו בפנים בטעות אבל אמרת שיש בטון בבור נמאס לי, תגיד לי מה אתה רוצה שיהיה קטעים או לא? בשביל מה אני בא לפה בכלל, אה? סליחה, סליחה אתה, אתה, כשאתה רואה משהו לא ברור תתחמק באלגנטיות, הבנת? תתחמק באלגנטיות כן, תלבש עניבה, ג'קט, מכנסיים שחורות ותתחמק. <laughs> אז לסיום, הייתי רוצה לערוך משחק קטן עם המאזינים. אני מבקש מכל מאזין שיש לו כלב בבית, ללכת להביא אותו לפני הרדיו, ואנחנו נעשה משהו מאוד מאוד מיוחד עם החיה. <laughs> אני אחכה בינתיים שתלכו להביא את הכלב. אנחנו מבקשים, זאת לא בדיחה. מי שיש לו כלב, אנא שוב ויביאו אותו לרדיו. יופי, יופי, לחו, לחו. עכשיו אני הולך לעשות את עצמי כאילו אני מישהו אחר ושהם יחזרו עם הכלב ביד הם לא יבינו מה קרה וזה יהיה נורא מדחיק שששש הנה הם חוזרים עם הכלב לא נגלה כן מה אתם רוצים? מה זה? מה זה הכלבים האלה? אין פה שום שועלי? מי זה שועלי? מה אתם רוצים? אני פה מהבוקר, לא היה פה אף אחד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה